Фортецю. «Курлянський котел – це не сталінградський! Росіянам не взяти Курляндію, така воля фюрера, Шернера і курлянського солдата!» Їде з охороною Шернера і оператор німецької кінохроніки. Свого часу Жаніс Гінтер, працюючи в наукових закладах Латвії, Фотографував жителів курзами, відзами, земгалії і ладгалії у їхніх національних костюмах предмети побуту, витвори ткацтва, вишивки, кераміки і ювелірства. І ще Гінтер фотографував квіти для ботанічних альбомів. У цьому кортежі Жаніс Гінтер був єдиним латишем серед німців, які супроводжували Шернера. Два мотоцикли з колясками, в яких сиділо по два солдати-кулементики, уже покинули резиденцію командуюча. За ними подався бронетранспортер із спареною зенітно-артилерійською установкою «Арлікон». Потім рушила легко, без гуркоту, проземкувата, не наче гігантська черепаха чорна легковушка «Мерседес Шернера». Хвості кортежу. Дві напівброньовані автомашини засесівцями, озброєні автоматами, кулеметами і протитанковими фаус-патронами, віконця Мерседеса затулені шторками. Генерал Фельдмаршал знав, що Гітлер не терпів сонця, і тому в усіх Вольфшанце у Вовчих Лігвах проробувались свікна тільки в напрямку Норд. Так було в бункерах. Растенбурга, Східна Прусія, під Вінницею, у Запоріжжі, на Україні. А Шернеру зараз не хотілося дивитися на світ Божий, не тому, що він наслідував фюрера. Ні, командуючий хотів зосередитись. Та й не бажано, щоб іззовні було видно його погони. Автомашини вже проминули стародавню Кулдегу, Звернули на місць через швидку з водоспадом Венту. На березі стояли чотири зенітно-артилерійські батареї. Дорога суха, і машини їхали швидко. Обіпершись на шкіряну спинку, Шернер дивився вперед. Очі натрапили на повітряну бульку у склі. Скло незвичайне. Його не проб'ють кулі, як не вразять Бронебійні кулі і цей Мерседес Що скло? Німці створили мейсінський фарфор Незалежно від китайського І фарфор з Мейсена став дивом світу А не пробив на скло Відлити можна Фордінанд Шернер прикусив задоволену губу Який сюжет треба обрати для знімків в окопії серед солдатів, які всміхатимуться. Солдати дивитимуться на свого командуючого з упевненістю, з вірою у слова «Хто каже, що Курляндія – це новий Сталінградський котел?» Заткнути пельку цьому боягузу. Такий буде підпис під фото. Вражаюче! Фельдмаршал власноручно розстрілює боягузів. Тільки з такою силою духу можна вистояти проти натиску більшовицьких армій. Треба наказати журналістам, щоб вони підкреслили. Півмільйона курлянських бійців Великої Німеччини протистоять трьом мільйонам червоних і домагаються успіхів на фронтах по лінії токун саудус лібала Тільки так. Німці воюють умінням, а росіяни кількістю. Росіяни кидають у пащаку війни мільйон за мільйонами своїх солдатів. Фельдмаршал Шернер потер руки, вуста застигли в усмішці. Він вдоволений, що тільки не надумав текст до фотографій, які прикрасить журнал «Курлянський боєць». Навіть у скруті думати треба про кращі часи. Наприклад, генерал-фельдмаршал Еріх фон Манштейн Усі свої поразки на півдні назвав втраченими перемогами. І це правильно з висоти історії. Німецька армія не переможна. Вона може лише втратити свої перемоги.